Базель научив його алхімічній науці, яку Юнг привіз із Китаю. У Венеції він плавав на золотій гондолі. У Кракові в голові у нього завелися круки. У консерваторії він виявив, що під ногами в нього змії.